Так же, як дику козу чи рогатого оленя гонять з граї мисливських собак і загони селян звіроловів, поки гущавина їх лісова або скеля урвиста не порятує й мисливцям догнать звірину неможливо, а на той гомін із хащі виходить до них на дорогу лев пишногривий. І от вже завзяті ловці утікають, так і Данаї, що досі, на ворога тисли юрбою, і перед себе мечами й списами двогострими гнали, ледь спостерігши, як Гектор до лав своїх збройних підходить, перелякались, і раптом душа їм у ноги упала. Син Андремонтів Тоант звернувся тоді до Аргеїв, Доблесний муж етолійський, досвідчений, як списоборець, і рукопашний боєць, та й мало хто з юних ахеїв перемогти його міг у словеснім на зборах змаганні. Сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити Леле, велике я диво побачив своїми очима, смерті лихої, уникнувши, Знову постав перед нами Гектор, а кожен із нас уже духом своїм сподівався, що погубив безперечно Еант його, син Теламонів. Хтось із богів проте визволив та врятував від напасті Гектора, що багатьом вже Данаєм розслабив коліна, і багатьом ще, мабуть, розслабить». Адже не без Зевса він громоносного став перед лавами, прагнучи бою. Отже, послухайте всі і вчиніть, як я зараз скажу вам. До кораблів ми накажемо війську всьому відступати. Ми лиш самі між Ахейськими воями найсміливіші – Тут лишимось, може, нам пощастить мідяними списами зразу його зупинить, хоч який він до бою завзятий, дужого натовпу воїв данайських проте побоїться. Мовив він так і охоче послухали всі його ради. І до мене є вождя обступили вони та Еанта, Тевкра, Мегеса, Ареєві Рівного, Ще й Міріона, Приготувались до бою і закликали найсміливіших «Відсіч троянам і Гектору дати». А ззаду тим часом до кораблів своїх військо Ахейське уже відступало. Лави зімкнувши, трояни ударили, вів їх Гектор кроком широким. Попереду йшов свої плечі, укривши хмарою «Феб Аполон», в руках він тримав ясносяйну, буйну егіду страшну, пелехату. Гефест її, мідник, Зевсовій дав ударунок для остраху людям носити. В руки цю взявши егіду, провадив він військо троянське. Глави зімкнувши, їх ждали аргеї, і крики шалені враз залунали обабіч, із пружних тятив полетіли, стріли стрімкі, Із відважних долонь їх списи незлічені, Прямо в тіла юнаків войовничих одні устрамлялись, Інших багато між тим, не торкнувшися білого тіла, В землю встрявали навкруг, у жадобі насититись тілом. Доки Егіду в руках тримав Аполон нерухомо, Доти і стріли літали обабіч, і падали люди. А як поглянув лише бистрокінним Данаєм в обличчя, нею потряс і голосно крикнув, то раптом у грудях духом охляли вони і забули про запал одваги, так же як у цілу корівчи отару овечу. Хижі два звіри женуть у темряві чорної ночі, раптом напавши, коли не стояла сторожа на місці, так з переляку тікали Ахеї, нагнав на них страху Феб Аполон, дарувавши Троянам і Гектору славу.